«Що ти мала на увазі? Те ж саме, що й ти. Не говори зі мною так. Відповідай. Ти знаєш щось про націонал-бородбістів?» «Припустимо, що не знаю». «Припустимо, що знаєш», – різко обірвав її Георгій. «Поясни мені, що це значить? І навіщо воно мені?» «Відпусти мене». Георгій міцно її тримав. Він хотів добитися від неї відповіді, проте вона не була настроєна на цю дискусію». Зараз поклич від Чишина і пожалююся, що ти до мене чіпляєшся. Сердито випалила Марина, вирвалася від нього і сіла за стіл. Вони остаточно зіпсували настрій одне одному. Георгію це вже зовсім негуманно до Марини. Каже, що ти їй таке сказав, що в неї пропав апетит, пожартував Ігор. Доконали ви мене, розізлилася Марина. Я їм не більше від вас, просто я їм із задоволенням. Я все роблю із задоволенням. Їм, п'ю, працюю, люблю. Тому в мене все гарно й виходить. Я люблю життя. Навіщо мені цим дорікати раз у раз? Ігор слякався. Якщо зараз Марина влаштує розгін, то перепаде всім. Від нього аж до директора ресторану. Все, котусів, все. Я з усім згоден. Тільки не хвилюйся. Давайте замовимо десерт. Тим часом на протилежному кінці стола Зав'язалася суперечка у бородачів. «Денисе, тобі не можна солодкого!» – скомандувала Ольга. «У тебе підвищений цукор!» Мовчиво було, несподівано у відповідь огризнувся той. Усі за столом замерли. Денис набрався до неможливого. «Ти мені тут не командуй!» «Плоскодонка, не тисни на мене, мегера!» Усім стало ніякого. Усім, окрім Ольги. Вона простягла руку і взяла його за підборіддя. «Ти, бородач, сконцентруй свій погляд на мені і слухай уважно. Ти нікчема. Ти втілення нікчемності всіх тих мужиків, які видерлися на верхівку суспільства. Ви сидите там своїми замлілими задами і уявляєте, що схопили бика за роги, а самі тримаєтеся за свої власні роги. Ви на своєму віртуальному олімпі безнадійно відстали від життя». Якби ви знали, як ви нас дістали своїми віртуальними політичними іграми, своїми віртуальними стражданнями за долю України і своїми далеко невіртуальними простатитами. Тепер здивовані погляди сконцентрувалися на Ользі. Здається, вона теж перебрала. Нічого собі аж підскочила на місці Марина. Це ж треба було так постаратися, щоб довести незворушну Ольгу до такої стадії». «Що він тобі наговорив, Олько? Я вже не можу з ним жити. Якби ви знали, які афери він крутить з такими ж, як і він сам, шахер-махер-парикмахер, хто править Україною? Кому не лінь, тільки не професіонали, тільки не українці, тільки не чесні люди». «Мовчи, стерво!» – рявкнув Денис до Ольги. «Е, ні!» – заперечила Марина. «Олю, я хочу ще. Скажи їм в очі всю правду». Ольга встала із-за стола, і, похитуючись, уперлася в нього руками. Георгію стала жаль її. Вона не розуміла, що робить. Він тихенько смикнув її за рукав. «Не треба, Олю, потім жалкуватимеш». Ольга поглянула на нього затуманеним поглядом, і очі її наповнилися сльозами. «А ти? Ти чому? Ти не захотів зі мною одружуватися? Це через тебе я вийшла за цього ідіота. Через тебе». Георгій почервонів. Він терпіти не міг жіночих сліз і звинувачень. Тим більше, йому було дуже незручно перед Денисом. Георгій перелякано глипнув на друга. Проте той виглядав цілком спокійним. «Що тебе в мені не влаштовувало?» – продовжувала скиглити Ольга. «Що я робочо-селянське походження? Так? Що я недостатньо вишукана для тебе? Ну то й що, зате я любила б тебе». Денис гидливо скривився. Він був зовсім п'яний. Марина також, відчуваючи деяку незручність, спробувала перевести розмову на іншу тему. «Щось холодно стало. Поїхали додому». Усі піднялися з-за столу. Георгій махнув офіціанту. «Рахунок». Цього разу Ольга схопила його за рукав. «Скажи, чому ти досі не одружився? Через мене, правда ж? Ні». – холодно сказав Георгій. Він ледь стримався, щоб не вигукнути. «Та як ти тільки таке могла подумати? Ти ніколи мені не подобалася, навіть трішечки». Однак він намагався ніколи не ображати жінку, принаймні словами. Незважаючи на те, що він уперто дотримувався цього правила, жінки все одно ображалися. Як казала Аліса, «Я ображаю тебе словами, а ти ображаєш мене своїми діями». «Скажи, – не відставала Ольга, – чому ти не одружуєшся? – Бо він любить чоловіків, – примирливо сказав Денис. І всі розсміялися, настільки безглуздою була ця думка. – Я одружуюся, – випалив Георгій, немов намагаючись довести всім свою безрічність у плані сексуальної орієнтації. – Жінкою, яку шукав усе життя, його немов ошпарило від власних слів, які він цілком несподівано для себе вимовив. На нього уважно подивилися чотири пари шокованих очей. Вони чекали від нього роз'яснень. Георгій зиркнув благальним поглядом на Марину, мовляв, виручай, однак вона відвела очі. «Я щось не те бовкнув?» – злякався Георгій. «І хто ж вона?» – тихо спитала Ольга. «Побачите скоро», – запевнив Георгій. Підійшов офіціант і приніс рахунок. Розмова була перервана, Липинський – Розрахувався, і всі рушили до машин. Георгій підвозив напоїну майже до добистями компанію до санаторію. Він їхав за кермом і лаяв себе подумки за необережність. І хто мене тягнув за язика? І навіщо я випалив про одруження? Під свідомість працювала чи що? Він попрощався з Ільчишинами біля їхнього корпусу. Марина спитала в нього, а вона про це знає? Питання лишилося без відповіді. Георгій мовчки пішов геть. Він любив вечірні прогулянки темним парком санаторію. Що-що, а парк тут був суперовий. Закладений в імперські часи, дбайливо доглянутий у радянський період і, хоч як дивно, незанедбаний в часи незалежності. Наткненно співали цикади. Закохані вони чи що? Георгій йшов повільно, глибоко, Вдихаючи субтропічне повітря. Гей, Джордже, почулося Маринине на Я післязавтра їду до неї. Вона якраз відпочиває під Феодосією. Може, разом.